In alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Hun a'udhu billahi min shurur anfusina wa min sa'i'ati a'malina. Min yahdihi allahu fela muzil laha, wa min yudlil fela haadi laha. Wa shahadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa laha. Wa shahadu an muhammadan abduhu wa rasooluh.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 o kullu bidatën dhalale, o kullu dhalale të në të mna. Në dërruar besimtarë, Profetishtë sallallahu aleyhisselim, ka thënë në hadithin të cilin e trasmetoni ma muslimi, në gjojni se është një hadith madhështorë, në të cilin të regohet gjendja e muslimanëve dhe qëfari prej të ta në kohë në fundit për profetin sallallahu alaihi wasallam nuk ka pasur as i profetër para meje por vetëm se ai jeka ja treguar domthon as asnjë profetër para meje domthon nuk kanë ndërtuar për i treguar ummetit të tij i xairin që e dinte për ta dhe pa i paralajmëruar xerrin që e dinte për ta edhe, umeti ju, dhe ummeti juaj domthon ummeti i Islamit është një moment te cili tallahu i madhëruar ja ka vendosur mirësinë në fillimin e vet dhe në fundin e tij do të ndodhin sprova dhe gjëra të cilat ju nuk do t'i pëlqeni dhe do të mund gjëra të urryëra dhe gjëra të shien fetë dhe do vi një fitne pastaj do vi fitne tjera dhe çdo fitne që vjen më pas është më e madhe sesa ajo tjetra që ishte para saj Dhe e nësa kur të vij një fitëne, do thot besimtari, kjo është ajo e cila do më shkatoroj mua Më pas të largohë kjo fitëne Pas të vij një fitëne tjetër, do thot besimtari, kjo, kjo, në kjo është e që do më shkatoroj sigurisht Dhe profetis s.a.s. dhe kush dëshiron Që a i të shpëtoj pyrë prejzjanit dhe të hyj në gjennet Dhe më thonë kur t'i vij kërë i gjenni pyrë fitëne këtë dhe Atëherë le t'i vij vdekja duke edhe let sillen me njerëzit ashtu siç dëshirojnë që ata të sillen me të. Në këtë hadith profetit sallallahu alejhi dhe sellem na tregon që në kohën e fundit do ndodhur fitne, do ndodhi fitne shumë të mëdha. Çdo njera prej fitneve që vjen është më e madhe se ajo që ka qenë përpara saj. Edhe kësu më radh derisa të vijë fitnea e Dejjalit, e cila është fitnea më e madhe që ka ekzistuar në ruzën të kësorë në gjithë historikën njërzimit. Edhe për para saj normalisht që ka fit në tjërë, të cilët dojnë si para pregatitje për ardhin e fitnës e dërgjabit. Që njërzit të jenë të para pregatitur për ardhin e tjë dhe të afarnojnë ata. Dhe një për i fitnëve vë më dështore, të cilat, ndodhën sotë, në bot edhe e sfidojnë botën të gjithë është fitën e ja e asaj që quëtë rendi i ri botëror rendi i ri botëror do të thot që gjithë botët do të futët posh një punështetit të vetëm të cilë në drejton vetëm një fuqie vetëme edhe të bëjnë të gjithë njerëzit posh të saj fuqie që fardëshon e jo që ofë shënë ta musliman, apo jo musliman. Në vitin 1980, pikrish një 22 marse të të viti, është nërtuar një lapidar në një për qyteteve përëndimore, një nga shtetët më të dhe përëndimore, është nërtuar një lapidar në cilin janë dhënd disa udhëzime, të cilat banjë të datë që u thashë, janë dhënë njësa u dhëzime për rendin e ri botëror, të cilat dovinë më pas. Këto u dhëzime janë shënuar në të të gjuhë të bobës, dhe një një për të tyrë janë shënuar dhe një gjuhë në rapë. Edhe në këto u dhëzime thuën nërë të tjera që njërzit të gjithë duhet kemë një gjuhë të vetëme dhe gjithë duhet të drejtohen nga një qeverie vetme. Dhe duhet të kemë një fetë vetme. Gjithashtu ndërëtia në të thua që numërin njëse që duhet jetoj në ruzun toksor nuk duhet të akaloj numërin 500 milion veta. Dhe më thëmë, si pas këti rendit të ribotëror i cili dëshiro të bë në ruzun toksorë, dëshirojnë që të arrinë manë sa i gjeje, që të zjedhin për njerëzër vetëm ata që duan këta që do të drejtojnë të rendë të ribotëror, ndërsa të tjërët të cilët i bjetjen nëndë të dhjetat e njerëzimit prapërsisht, duhet të zhduken nga faqe dhevët. Në më thëmë nëse njerëzit janë 6 milion njerëz prapër, 6 miljard njerëz prapërsisht, duhet tjetojnë për i tyre vetë një dhjeta. Një dhjetë dhe tyre duhet të tjetojnë kurse tjerë duhet të vdesin ose duhet të vritën. Ky është rejnë diri botëror një prej shteteve për endimorët të cilët për të ndojnë demokracinë dhe të drejtën e fjallës. Dhe ata të cilët kërkojnë të angrejnë të rendjën që futët. Dhe që futët historikish kanë qënë njerëzit më të u rryrë një qijë dhe në tokë. Ata rendin pas do pisliku dhe pas zhdo në dyrësie. Ata rendin pas zhdo kurti dhe zhdo drevije, e cile i bëhet besimtarve dhe njërzimin përgjësi. Dhe për ta arritur, Këtë qëllim të cilë në ta e quajnë rendiri botrorë, në cilë në ta kanë arritur, ja kanë arritur dhe një farmase, ata kanë vendosu të bëjnë shumë gjara. Dhe që i futët, janë njëres të cilët i din shumë i hilet, sepse janë një të shejtanit. Edhe ata e kanë të shkruaj të në libërën të të t'il modin. Që, Ju jeni populli i zjedur i Allahot Dhe Allah i madhuruar i ka kryuar të gjitha kryesat Do më njerëzit e tjeri ka kryuar Gomerë për ju Kështu shprehen, dë formë gomerë I ka kryuar të gjithë njerëzit për vetë qifutve Si gomerë që tjenë për të shërbyre popullet të zjedur të Allahot më Në popullet qifut Kështu që ata i konsiderojnë të gjithë popullet e tjerë Gomerë ndërkoj që Allah i më dhurua ka thënë në Kur'an, ola ka dhe kërram në bëni Adam, me kemi ndëruar bilin Ademit. Si mund të që që futët, ti këthin gjithë njërës në gomerë dhe të rasin në në të dhjetët të tyre, për shdukin nga faqë e dheju dhe të men, vetëm ata që dëshojnë ata. Normalisht që ata kanë rëthuru kurët të dhe tyre për të arritu të qëllime. Dhe ata kanë vënë që një prej faktorëve më të mëdhenj të cilët i pengon ata për ta ngritur ndenin e ri botëror është feja e saj. Sepse që ta kthesh një person në gomar, ka nevojë që ta zhveshësh ata nga feja. Ta kthesh atë në një krijesë i cili ka dëshirë vetëm të të, të ngopi epshet e tij të dunjas. Sish ka thon Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Walaqad darana li jahannama kaseeran min al jinni wal ins. Ne kemi krijuar për xhehenëm shumë gjinde dhe njerëz. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ata kanë zemra por nuk kuptojnë me to. Wa lahum ayunun la yubsiruna biha. Ata kanë sy por nuk shikojnë me to. Wa lahum adhanun la yasmauna biha. Ata kanë vesh por nuk dëgjojnë nuk dëgjojnë me to. U la iken anama bal hum adall. Ata janë si Bagatit për kundës e ta më të humur se bagatit Do më thënë njeri ju Kër u lërgoka nga e vërtejta U këthejka në bagati Ose më por se bagtia ose në gomar Edhe këte gjithë të regorë Nga lojë madhurë në një jetë të kërë fletë për më shri Këtë cilët kërë dhijonim Porosim profetike Ose a jetët kërë anore thosht Thotë të lojë madhurë për ta Ata vepor një kështoh Këtë ke em në hum humur U um Ata të duke nësikur janë gomerë të trembur, për po lërgohen nga luani. Kure dhjonin profilin sa në selëm, si duke shenë si gomerë të trembur, që lërgohen nga luani. Dë më thënë me të vërtet, një riu a rika një një lojgjëndje, njësëj si gomari, kur, ku lërgohen nga besimit ti në Allahun, dhe nga uëzimit e theje së vërtet. Edhe që i futët dhe kam koptuar të lejgje e shumë mirë për këta arsye ata Ka rendur me në gjithdo mënyrë që t'i lergoj njëzit nga feja e vërtet nga feja istamë Dhe kjo gjë është bërë për e tyri që në filimet e istamët Edhe ka rendur në dërkohën e në dërkohën e për t'i lergoj njëzit nga feja Sëpse në të vërtet feja istamë është e vetë nga feja e t'i dhe është Vendjesa e tyre më e madhe për ta arritur atë që quhet gomarizimi i njerëzve. Sepse ata përveç muslimanëve kanë arritur të gomarizojnë shumicën e njerëzve. Prandaj ata kanë ngritur kongrese, kanë ngritur simpoziume edhe takime botërore në të cilat mbrohen ato gjëra të cilat janë pislik i qartë, janë shmenduri i qartë që dikur njërzimi si ka përnuar kur, ose i ka përnuar në fshetësit dhe kishë të tërpë të shfaqte, sot ato po publikohen si kur janë të mira, kur se e mira, po publikohen si kur është keqe. Për ndaj i moraliteti, sot po quët e drejta e njerë jutë. Kur se homoseksualizmi, po bëhët di shka me vlerë, aja sa po e bëjnë dhe vetë njëre, se cilë janë politikanë të mëdhejnë, dhe thënë e bëjnë të mëdhejnë, njerëz po kanë turp dhe po ngren kongresën si fuzjuar për të llogjeje sepse ata duan të arrijnë të kthejnë njerëz në kafsh. Për arsye sepse po e po e ktheu njeriu në kafsh, ke mundsi ta përdorësh dhe të, të, të mboqollai edhe kështu marrën tek saj ata kanë kanë arritur qëllimin e tyre që njerëzit të gjithë të shërbejnë si fuzve. Ky është gomarizimi njerëzimit. Nëse dikur po pojtë e bërnë në gjunaftë që ofë dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë apo vrasën dhe kishën tur për i se gjëje apo i moraliteten apo homoseksualizmin sot këvo po bërnë i form që së shë bërë kur më në histori nuk ka par histori e një lojë reklamimi dhe të kegje si sot për rësue të ju të tërgova edhe pika kytë që si që thasht që i shqetson që futët është feje i slame pra kanë thurur kurthe. Dhe një për kurtheve më të mëdhaj që kanë thurur ata për të shkatruar islami dhe muslimanit, është ajo ideje që quët bashkimi i feve. Sëmbasë dhe kush mund përësit që lidhje ka kjo tem me temë për që po frasëm edhe fjulluam rrë në kaluar për gjërë që nëzjerë njërim nga feja. Kjo është lidhja. Ata dëshirojnë të bëjnë bashkimin e feve i josep se aty udhëmsën muslimanë dhe i duan muslimanët, por sepse ata duan ta shkënjin islamin, ta zhduqin sepse Islami është i vetë, është i vetmi dhe feja Islami është vetëm një fe e cila është gatshme të përballojë çdo lloj sfrovë që gjind në dynjë. dhe fejër isa me shevet me fejër cila nuk parlon të bashkohet me të koton dhe të të bë, të bëjë kompromis më të ta dhe këtë dojgjënje ka kuptuar edhe qafirat vetë pa në dhe Putini ka thënë një kaktë të tijru të cilën e ka tërguar Shekha Abdelazizit Tarifi në librin të ohim dhe u kelimet ala kelimet të këtë ohimt thot ka thënë Putini cili ka qëtë presidenti rësizit tashma shako më pushtet kërë minister Ka thënë ne lejojmë në vendet tona për hapjen e të gjitha librave fetarë të gjithdoj feje, përveç të uhidit. Sepse a i nuk parënon orta këri edhe i azjeson të gjitha fetet tjera. Edhe a i e ka kuptua që isa mi vërtetëshe vetme feje cila nuk parënon bashkim dhe orta këri më asë në loj feje tjetër edhe qëllimi i këtyre njërëse që përpishen që ta fojnë fem isa me me fetë atjera është, që ata ta arrin të ndjeri musliman nga fejë e tyre, që dhe ata të hynë në, në zingjirë në gomarizimit të njërzimit. Mantë të të cilët ata do munde që t'i këte njërzit të gjirët në disa slevër, të cilët kanë lëkurë në një rritë, por në të vërtet janë gomerën. Prandaj edhe kanë thur gjithë kurset, të cilës kanë britur edhe në vendin tonë, apo bën simpozium me këto ditë për, për harmoninë ndërfetare quajnë dhe për dialogun ndërfetar. Çfarë kanë për qëllim ata me fjalën dialogun ndërfetar dhe harmoninë ndërfetare? A kanë për qëllim me dialogun ndërfetar edhe harmoninë ndërfetare që ne muslimanët mos i bëjmë padrisi krishterëve edhe xhivutëve? E kanë këtë për qëllim? Unë po u themë sigurisht që nuk është për këllimi tyre. Sepse, për dërësue, e para sepse ata e dinë shumë mirë që kërështërët edhe qënë funësot nuk është bërë kur për dretësi në në pushtetin e muslimanëve. Dukë e patë prasy që nësot muslimanën nuk kanë pushtet të tijelë. Por edhe ku kanë pasu për shtetë atyre lukur shbërë për dhejtësi në i njërë. Asë kështetës as që putë për kundës i kanë jetuar në shtetë në istanë më të lumëtur së të shumë të jetonë në shtetë të tyre. Edhe këte gjerë të regojnë dhe ata sotë vetë me dëshminë të tyre. Më të lumëtur kanë ka jetuar. Edhe më pak takësa kanë paguar së shpaguinë sotë. Ndërsa... Këtu në vendin tonë, normalisht, nuk kam pasu asë dhe gjithë kjeqë i përineshë, nuk kam parë përineshë, asë padresi, për e musimam, në dojë përineshë, përkundë në zinë muslimavë, në është bërë përineshë, edhe ne imi të reguar më të butë të gjithë duhet. Êshtë sharë feje e jonë, nga në kështë erdhe, edhe atyre pse u du kështë erdhe, edhe atyre të cilë e dalë mërë media, është sharë feje e jonë, është sharë profeti jonë sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu edhe nuk e imbëra asë një loj kuatë dretësia e së kujtë. Që faqëllim një të erë ka me fjallën dialog dhe harmoni në dërfetare? Kura ta jenë të sigurët, sepse vete kam pushtetin e dorë edhe nuk kam frikë për kujtë. Që faqëllim një të erë ka me fjallën dialog në dërfetare dhe harmoni në dërfetare? kërë ata dinë shumirë që ne dhe nejemi atasim në në vërë pa dresi dhe po në bërë pa dresi ndash nga anë e shtetët, ndash nga anë e individet dhe medjave edhe me gjithë të kërkojnë për njerë që ne të bëjmë harmonijë ndërfetarë dhe pashkim ndërfetarë ata kërkojnë të vërdet të shkrim, fejnistamë dhe të rshdukin e të nga faqe dhejoks ndër tjera dhe në vendin tonë edhe për këtë Dëshmon ideje për gjithme që u të regoha nga fjullimi dhe i tani Gjithashtu për të dëshmon fjallë Allah subhanu wa ta'ala që ka thënë në Kur'an Dhe Allah i më dhuar thëtë vetëm të vërtetën Dhe nuk kam për të knaqju për i teje që i futët dhe kështere Dhe i sa ti të ndjekë shfenë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ata të shvardhdoj gjërë që të shfaqin Jo dialog, jo afrim, jo harmoni Ata synimi të të të vërtet është që ata të indiri njerë Nga islamë dhe të të fusin Ata në fej në tyre ose të të fusin Në shdo dhe kufri E nësishme është të dalë nga fej e tyre Cile imbronë ata dhe imbronë unitetin e tyre Dhe identitetin e tyre Edhe për këtë gjë Kam folur vetë Për i frind kështënër është një për i të të të të të t në librin uh, Udhëzime në rrugën e dialogu në më të kështere dhe muslimanëve Ka vendosu disa pikën të mba se ka folur shumë gjerë për të qërështje Ka folur me fjallë të pa qarta Dukë është përë disa ide që duken të bukran për më në par Por që që limi të tërë është Që muslimanët të shkrihen me kështerët Në një fetë për bashkët e cila është pjellë si pas ti E bashkimin dhe me një disa me dhe kështeriz Panefot Nukoshudi në fund, në fund të librit tregon që Nukoshudi që muslimanët të shkojnë kish, edhe të falin një namaz si e fani krishterët ose krishterët vin në xhamie të fani namaz siç falin si muslimanët. Nukoshudithët që të ndërtojnë një një vend adhurimi të përbashkët ku ta adhurojnë Allahun dhe krishterët dhe muslimanët ta duan njëri tjetrin, ndonë me një dashlui të plotë sepse të gjithë po punojnë për Allah. Ço do të ky? Me shtëpivit e veta, të cilët pretendojnë se ai do të mirë muslimanëve. Por ti në titullin e librit thotë që nuk duhet të cënohet kjo akidia, thotë domoshem që ai nuk parnon që të cënohet akide e trinitetit në këtë lloj dialogu. Domoshem ai thotë ne mund bashkohemi, bashkohemi në çdo gjë vetëm në akiden tonë që themi Zoti është 3, ne këtu mund nuk u bashkojmë kurrë. Kurse ne do të bëjmë lëshimën në Fenton që të bashkohemi me ta, ky është kuptimi i vërtetë të dialogut. Edhe këtë libër thashë quajn udhëzime drejt rrugës së dialogut ndër fetare. Domethënë, i ka po qëllim fjalën dialog dhe ky është krister dhe ky libër është botuar nga Vatikani, domethënë që është libër i miratuar nga vetë po Jezus dhe fesë kristere, qëllimi i tyre është bashkimi ndër fetar. Nuk është qëllimi i tyre, si pretendon dialogu për të arritur tek e vërteta. Se nuk kemi kur në dialog për të arritur tek e vërtetë, por qëllimi i tyre është shkërirja e islamit dhe muslimanëve që të bëhen sipun e tyre, ose minimumi që të kthehen në njerëz të dyshim në fenë e tyre. Pra na i propozon dhe tjerë që muslimane dhe kështetë të marim pjesë në fesa në dërfetare të kënjërë tjetëri. Dhe, dhe të kryen namazë të përbashta. Por, e trajthojmë fjallet të ti, në cilat e përndon të dojtë dashurije dhe thotë. E trajthojmë fjallet të ti dhe thotë. Thotë që në e, dialogu i vërtetë, duhet ngritë dardë, edhe tjetë, tarri një dialog shpirtëror ose në një në një dialog të bashkuar thotë, dhe mos jetë si dialogu i cili ka qenë në fillimet e Islamit thotë. Një dialog i cili përdorën mënyrën e abandonimit dhe të largimit dhe nuk nuk u bë një dialog i mirëfillt musliman dhe krishter, i cili filloi që në fillimet e tij me një me një fillim katastrofal, kështu e përshkruan ai. Me një fillim katastrofal në Medinë ku u kërkuar për krishterëve që të bënin lutje për të shkatërruar Allahun atë që është në tokë. Domethën ky prifti djalogun e quajnë katastrofal nëse muslimanët i kërkojnë krishterëve siç kërkoi profeti sallallahu alajhi krishterëve që, që të lutin Allahu të shkatërrojë atë që është në humbi. Domethën këy në të, të, të vërtetë nuk kërkojnë që ne të trembënton, por kërkojnë që ne të lvizim nga pllajë që ka bërë profeti sallallahu alajhi. Ajo që ka bërë për vitin e së tyre në të ç'naka uzuar Allahu në Kur'an që ka përmendur dhe ky vet si do të mësuar numër 3 që është Ul Imran në të cilën në thuët që o kërështë e janë i të nga lebetme, edhe në të cilën thuët nëse ju nuk e parë në të të të të vërdet e janë i të lutë me më të shkatrojë që atë ishë në humbe, këtë thotë kjo është katastrofale për dialogën. Dhe më thëmë këta thonë, dialogën në të të vërdet dhe thotë që ju muslimat vini të këne dhe ju në të këju. Kurse ne uthejmë i atyre të që ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala në Kor Allah subhanahu wa ta'ala thu min Qur'an qul ya ehlen alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'bud illa Allah. Juaj o ju diksë e librit, ejani tek një fjale përbashkët ne me njerëzën dhe me ju, që të mos adhurojmë askënd tjetër përveç Allahut, wala yattakhidh ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Ne nuk i shërbejmë as dikujt tjetër dhe nuk e marrim njëri tjetrin Zotrave përveç Allahu subhanahu wa taala fa in ta wallu then sa'taka shfeenin faqulu shahidu bi anna muslimun qoni sanayimi musliman dëshmojnë që ne jemi muslimanë kjo është çësa që bëjmë ne më tyre por qesa ata nuk e pranojnë te Jesuin Allahun edhe pranojnë që ngjelen ato tyr në, në kufrin e dhe shirku në tyr në u themi nuk bieniem dot kur me to dhe nuk marrin pjesë në dialogjet tuaja të cilët ju ja, quan, i quani ato dialogje ndër fetare sepse qëllimi i tyre është shkatrimi i samet dhe muslimanëve Kjo është është që i shqeson më shumë ataset sa ta e dinë që Ishtami ka kryuar një loj perde e në të cilën nuk lejon që të hynë dushimet e tyre në Fenistama. Ta që i për tërgu shkurtimisht se ku shë janë të gjëret e cilët ka tërguar Allah në Kur'an, shka që të kështetë që futërë janë qafirë në Fenistama. Tho dhe dhe ojma dhe ure për që futët, o kalët i li hudu rëzë e njërë një bënë Allah, ka thënë që futët u zeshë bir I kam dedikuar Allahut Bir. Gjithashtu ka thënë Allahu për çifutët. Ka thënë se ni Allahu qaulal ladhina qalu inna Allah faqir wa nahnu aghnia. Ai ka djur Allahu subhanahu wa ta'ala fjalën natyrë të cilat kanë thënë Allahu është i varfër dhe ne jemi të pasur. Këta çifutët. Kan për Allahu që Allahu është i varfër dhe ne jemi të pasur. Allahu është qoftë rroft. Gjithashtu ka thënë Allah i madhrua për që i futët U akale që i vjehudu i jedu Allah i madhullu le Kanë thënë që i futët dore Allah u të shënbyllu dëmë, dëmë thënë ata thënë që Allah u është kopratës Allah u është katë rovë dhe i malkoft Beljedahu me vësut o tani ju në fiku kejfe jesha Dhe Allah përkunde zidurët e ti Ja të hapër e shpënëzën si doj U alu i nubi ma kalu Dhe ata e të malkuar për të që, për të që fanë Të malk I ka malkuar Allah o që i putë nuk ta jenë sepse ata dhenë për Allah o që të fjallë. Gjithashtu tëtë Allahu subhanu wa ta'ala për ta. Inna lëdhine e këfru në billahi wa rusuli. Ata të, të cilët e mëhojnë Allah o dhe profetet e ti. O ju ridhune e ju fërriku bëjnë Allah o rusuli. Dhe duen të bëjnë dhalilë me të Allah o dhe profetet ti. O ju kulune e nuk minu bërë dhe o në këfru bërë dhe thëne dhe bëshën disa dhe dhe mëhen disa. Ula Ata janë kafirët e vërtetë të Allahut subhanahu wa taala. Ata janë kafirët e vërtetë. Gjithashtu kristerët kanë mohuar sepse ata kanë sharr Allahun me një sharje të cilmë me cilën s'e ka sharr askush përpara tyre. I dedikuan Allahut fëmijë. Dhe Allah subhanahu wa taala thot në hadithin Kudsi, "Moshan muahir i Ademit. Moshan muahir i Ademit kur ai m'i dedikon mua fëmijë." Sëpse tua që Allah ka fmi, dhe të të që Allah pas ka grua, dhe më dhënë që Allah i madhur nuk qenë ka i vetëm, dhe pas e nëvej për grua, dhe më dhënë qenë ka në trehë. Tëtë Allahu Subhëna Ta'ale i Qur'an, Wa qalët i ljehudu e zeyrun ibnëllah, wa qalët i nësarë e mesihë ubnëllah, Dhalika qaulun bë efuahihim, yudahi unë qaulën lëzhina këfarun min qabël, qatële humullahu anna juhakunë do thonçi futet uzir shpiri Allahut. Do thon krishterët me si fosh biri Allahut. Ata do të ngjajnë me të gjithëtan fialëve të atyre që kanë mohuar përpara tyre. U ngjajnë atyre që kanë mohuar përpara tyre, Allahu i vrafë. Që zot Allah subhanahu wa taala i synon töbe, qatlahum Allah. Allahu i vrafë pse shpifin. A mundet që një musliman të shkojë dhe të bashkohet me ata me ata personat për të cilët ka thonë Allahu më dhuar për tani Kur'an, Allahu i, Kur i vrafë. A mund të pyet një musliman kjo gjëje? Edhe vetë do të bëj një dialog me ta kur ja kush është qëllimi i dialogut tyre. Kur qëllimi i dialogut tyre është që le të nxjerrin nga feja në fusinën e tyre dhe kanë propozuar një fe në cilën thuhet një njerëz janë një, do të thënë ja të gjithë bash një, një popull i vetëm kanë një Zot të vetëm, një Baba të vetëm. Shtu thëtë Allahu subhanën ta'ala përda gjithë ashtu ka thënë Allah i madhurën Qur'an, në që dhe këfëra lëdhine kalu inë Allah, inë Allah huë el Mesih u bënë Mariam. Kanë më ma huër, kanë bërë kufrë atatë të cilët thënë Allahu është Mesih u bënë Mariam. Gjithë ashtu ka thënë Allah i madhurën, në që dhe këfëra lëdhine kalu inë Allah e thalith e thëlafa. Kanë më huër atatë të cilët thënë Allahu është një i të treve, janë trehë Do e nëritet qartë në cilë të regon mohimin e tërë Gjithashtu ata nuk e në qafira Vë dhe për të qështi Po ka edhe arsu e tjera Por shikosh në përlipër dhe tërë Në sidomos në dhjata në vjetër Gjithashtu dhe në tëren Dhe shikosh shumë shari për profetet a Allahut Subhanu wa ta Allah Por shumë të shifutut Kam për dënduar që Suleimani a.s. ka adhuruar Statue dhe ka danga feja Gjithashtu për dënduar që shif është a i cili e bëri vichin edhe a i agrojata kështu pretenduan i dashu qifu dhe pretenduan që Ibrahimi a.s. i dashu e Allah u t'ja dha grua në ti sarën faraonit faraonit që a i dbën të mërdhenje në ta edhe të kishtë e khajrë prej saj Allah e shkatro dhe i malkofta ta vëlezit dhe derrave dhe në me munve bashkomin e me vëlezit dhe derrave dhe me munve të cilët si i ka mallkuar Allahu me anë të Davudit dhe, dhe Isa li selam Gjithashtu kanë dedikuar jehudët cifutot Allahu është katroroft lutit Ali selam dhe kanë thënë për të që ai ka pirë alkol dhe masud dhe bëri immoralitet me vajzën e tij Gjithashtu cifutot kanë thënë për Ja'kubin Ali selam që i ka vjedhur Gjithashtu cifutot kanë thënë për profetin Allahu Dauden a.s. që i ka bërë i moralitet dhe ka lindu për i këti i, i, i moralitet i djali ti Suleimani a.s. Ndërsa kryshterët kanë dedikuar të gjithë profetëve të Benisrailve vjedhjen dhe kanë thëmë, si shtë regohet në dhjata në re, që Isa a.s. si pas pretendimit e ty e të rem, pas ka thëmë për gjithë profetët për ati që atas gjithë për në qenë hajdut. Profetë Allahu të hajdutë. Sto janë disa pika kryesore festyre. Atëherë u lejohet muslimanëve të bashkohen me ta. Është e sigurt të vlezë musliman që nuk i lejohet muslimanit që të bashkohen themetarët të marr pjesë në këtë lloj simpoziumesh. Është detyrë, është farz për gjithë muslimanët, siç thotë Sheh Bekar Buzedi. Do t'ejibu alal musliminina lil kufri bi hadi al, al nadhariya. Është është detyrë për muslimanët që ta mohojnë këtë lloj teorie e cila thotë do të bashkohen dhe do të përzier fetë. Gjithashtu thotë Ftesa për të kjo teori, do më në bashkim i feve, është kufrë, është hipokrizi, edhe është punë, edhe është, do më dhëmë, për pjekë, për t'inzirë musliman nga feja iskame. Kështu që ata personet të cilët marim pjesë dhe për të simpoziume, minimumit që dhëtë për ta e që ata e munafikë, ata personet të cilët pretendësja e musliman dhe marim pjesë dhe për të simpoziume, minimumit që dhëtë për ta e që ata e munafikë dhe për pichen, që të është shembin islamin në të islamin duon apo nuk duon ata e kuptuon apo nuk e kuptuon ata nësimë Allah subhanu wa ta'ala në rruaj nga shdo fit nga nga shdo e keqe El hamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Virja, por dialogun ndërfrëtar me kuptimin që simin e treguam, kush është kuptimi i vërtetë i këtij dialogu ndërfrëtar? Nuk vërtet është thirrje për në kufër, për në shir, për dalje nga feja. Dhe kjo gjë është që një çështje më të qartë në fenë islame. Madje kanë dërguar dijetar që për këtë kanë rënë dakord të gjithë umat islam nuk ka shans të ketë kontradiktimin të çështjes. Sëpse kush pëtë ndonë që në të qështë e ka këtë radinë në vëdjetarve i vetë del nga feja. Kër pëtë ndonë që i lejojnë musimari do se që ka dy mëndime që disa e lejojnë apo jo, që i njeri u dhe nga feja dhe të bashkoj fenista me i fe tjetër. Edhe kjo është është rësye pëse ne folëm sot për të qështje, për të reguar qështje në dialogu dhe harmonisë në të qështarë për cilë në flitët. Sotë që e El iptali naddrith el khalt baina al islam wa ghayrihi min al diyan fot azzisimi teorisë përziris, islamen, thot, në e përzierjes së fesë islam me fetë të tjera fot në faqen numër 42 do t'u lejoj çfarë ka thënë ai vetë për të çështën fot dhe thelbi se çështja që është çështja e të thirrjes domun për harmoninë ndërfetare ose dialogun ndërfetar të cilin e quajnë kupta si mashtrim kundër muslimanëve fot është që të thirret muslimani që të bashkoj të ohidin fe njësame me fe të tjera të cilat janë të anulluara ose janë fe jashtë zdo liste. Këllë tjërje, këllë tjërje është rrit dhe tun vahjëra, këllë tjërje është dalje e qartë në fejë dhe kufr i qartë. Edhe sepse kjo thë të shfaqë shfaq azjesimin, E islamit që nga rënjë, të dekët, të, të besimit, të punët dhe dhe zhëgjë Dhe kjo është një lojnë gjmau në cilin nuk ka shansi të ketë konar ditë në ta Gjithashtu ka thëmë një vënd tjetër Në cilin të regonë qështën e bashkimis Sëpse këta personat të cilës përtojnë në bashkimin e feve dhe i quajnë harmonin të kvetarë Kam përtuar që të bëhen vënda adhurimi të përbashnë dhe me të muslimave, kryshtere dhe q Gjithashtu kanë kanë kanë ftuar që të bashkohet dhe të, të botohen së bashku Kurani me Teuratin me Injilin. Së bashku, thotë Sheikh Bekir Ebuzedi. Dhe ku u nisën këto thotë? Si nuk ka turp ai person i cili pretendon se është musliman dhe fton që të, të botohen së bashku librat e devijuar që janë shtifur ndaj Allahut madhëruar me librin e ruetur Kur'an në madhëruar. Thot kjo, kjo dhe gjë, kjo, kjo ftejës është një nga gjunavet më të mëdhaja. Thot inë në hadhe min adhëmin mu harramat, o ankel gjinajat, o men, o men amila huë fëhua murtët dhun anil islam. Thot kjo është një prej gjunavet më të mëdhaja dhe krimet dhe më të rënda, edhe ku se veponë të, a i ka dal nga feje islamë. Kështu që feje islamë nuk bashkohet me fejë në kufritë, Dhe nuk kemi nevojë ne për bashkimet e fetë tjera. Ne kemi fen tonë, ata kanë fenën e tyre, ne jemi të kënaqur me fenë tona, edhe nuk jemi të kënaqur me fenën e tyre, por kundrësin e besojmë se ata të gjithë të cilët nuk janë muslimanë janë në humbie dhe do të shkojnë në xhenem nëse vdesin në kolligjendje. Gjithashtu komisioni i përhershëm ka dhënë një fatva për të çështja, në të cilën thotë, ndër të thotë se feti fot ftesë për bashkimin e feve. Mos u mashtroi fakti që ata thonë harmoninë ndërfetare, sepse se, treguam që qëllimi i tyre është bashkimi i feve. Dhe kjo është vetëm një formë për mashtrimin e muslimanëve që ata thonë marrin pjesë në ato të për të simpoziume dhe kongresë, të cilat sot po organizohen në Shqipëri, edhe ajo që më shtyu më shumë është fortë çështëra, sepse sot kanë nga ata njerëz të cili thonë mbeteverë të tyre xha Allah dhe dëshirojnë të marrin pjesë në këto gjëra. Dhe nuk arrin të kuptojnë ose arrin të kuptojnë dhe kanë pisllikun në vetë dytyrë ovale dhe mysë që kanë brenda ata. Nuk arritë të kuptojnë, për të thëmë që atajnë duka e vëllë kazë më në islamit duka e kuptuar, së duka mos e kuptuar të lëgjeje. Këtë komisioni përërshëm, ftesa në pashkimin e theve, nësa jo vjenë këftesë për një muslimani, ajo konsiderohet dalje e qartë nga fejnë e islamet, sepse ajo bje në kundështim e bazët e islamit. Sepse mtoloj formë njeriu kënaqet me kufrin. Si mund bashkohemi ne me ata që shajn profet do vi akuzojn profetët? Si mund bashkohemi ne me ata se nuk e besojn Kur'anit, kur ne besojm se al Isa Alayhis salam është, është rob i dërguar Allah, i Allahut, ne besojm se Musa është rob i dërguar i Allahut, kur ne besojm të gjithë profetët. Ne na qend qi, kurse ata që nuk e besojn profetin ton Sa selam, madje i quajn teologun e, e tij me me, me kriteret katastrofal dhe i quajn ekstremizëm ata që ka bërë me kriteret dhe juaj profesor Anselm ekstremistin e parë të historisë islame mund bashkohen me ta, çfarë mund bashkohen me ta neve? Këtë gjë nuk po athem atyre. Këtë gjë u po athem juve dhe të muslimanëve të cilët të cilët duan të shkojnë për këtë simpozium. Edhe po u themi që shkon për këtë simpozium me minimumin që thotë për to që ai është munafik. Ai e ka shprehur çka hipokrizinë e tij në, ti në Islam. Edhe ka nxjerrë çka dy fytyrësin e tij. Sepse kjo ftesë anullon vërtësinë e Kuranit. Anullon vërtësinë e Islamit. Dhe edhe këtë lëgjësi siç e tash e bëjnë këta njerëz për të larguar njerëz nga Islami, për të larguar muslimanët nga feja e tyre sepse ata janë pengesa e vetme e çifutëve për të gomarizuar njerëzimin. Pas këtë komisionin e përhesëm, së fundi thotë në nëntin, falni. Së nëntin i thotë Dhe ku nisëm ato që kaluam, por nuk i lejohet një muslimani që beson Allahun si Zot, që beson Islamin si fe, dhe beson Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem profet, që të therrësë në këtë lloj idejë, në këtë idejë ju na fçare, edhe të nxisin të, edhe të tifusin muslimanët në këtë lloj. E jo mo thot të i përgjigjet kësaj ftese apo të marri pjesë në kongresat apo në apo në simpoziumet të cilat organizohen për këtë. Ngjithashtu nuk i lejohet muslimanit që ta botojë Teuratin e Ungjilin, të vetëm e jo më duke i bashkuara ato me Kur'anin së bashku. Atik është se themelëz është shumë e madhe dhe për këtë kanë folur dietarët, madje një dietar ka shkruar një libër të madh për këtë rreth 4 vëllime. Edhe është libër shumë i bukur, megjithëpo normalisht nuk shqipe, është buxhur në gjuhën shqipe. Ësë arabish libri quhet Da'wat al-Taqrib bayna al-Adyan, ftyesa për bashkëpër afrimin ndaj feve, i cili ka shkruar Sheh Ahmed al-Qadi ka folur ndër të dhe për të gjithë temat që kanë përdorur qafirët, mban të secilëve ata pretendojnë se duan të bëjnë dialog me fetarët dhe ka treguar pislliqjet e tyre, palarët e tyre dhe mashtrimet e tyre me anë të cilave ata thonë që ne kemi për qëllim dialog, por që dialogu i tyre në thelb do të thotë dalja e muslimanëve nga feja e saj. Edhe ne thejnë i përfundimisht vetëm ata që ka falen Allah subhanu wa talem Kur'an, ulen të rdhan, ke dihud, ulen nësara, hatët e të bja millet e unë, nuk ka përtu knajgjë për e të e të qifu dhe kështerët, dhe i sa të ndikë është fe në tyre. Ome i jepë të gheja një islami dine, felej u khbelamin. Kush kërkon fejë të për të përveq islami, nuk përnojnë për ti, inë të dine, ndë Allah e një islami, fejë e Kush merr pjesë në këto simpoziume mbasi i është bërë i qartë që dhimi tyr dhe merr pjesë në to për të afrouar me krishterët dhe xhufut ai ka dhënë një fejëstamë. Kush nuk i quan krishterët dhe xhufut mosbesimtar mbasi ti bëhet i qartë argumenti që ata në tërë ai ka dhënë një fejëstamë dhe këto janë disa ndalesa të cilët kush i bën ai dhënë një fejëstamë dhe kush thret për të bashkuar Kur'anin dhe Tauratin dhe Injilin së bashku ai ka dhënë një fejëstamë. Lusim Allah, subhanu wa ta'ala, të naruajnë të fejë. Lusim Allah, në madhruat, në bëjë për atyre që rëzbatojnë fjallën e profetis, sallam sallam, të cilën e thamë qëllim, të cilën e thonë fundfarë dhe kurës dëshiron. Që të vdesi besimtar, atëherë dhe t'i vi vdekja, duke e besuar Allah, hodhë dhe dhe në fundit. Allah, subhanu wa ta'ala, shpëlejt, një një një një një një një një një një një